România în direct, cu Moise siguran la Europa FM. Pe site-ul republica.ro Florin Negruțiu publică astăzi un text care se încheie așa. Curtea Constituțională a României, ultima instanță de judecată, dă azi un examen crucial pentru statul de drept din România. Nouă judecători numiți politic trebuie să-și depășească azi propriile limite subiective și să dea o decizie bazată strict pe textul legii, în respectul Constituției și al drepturilor cetățenești. Într-un fel, România își dă examenul maturității instituționale astăzi. Dacă cei nouă își vor pune vată în urech să nu audă zgomotul politic de la geam, statul de drept mai are o șansă, să nu termine ziua cu vată în nas. Am încheiat citatul. Zgomotul politic de la geam la care se referă Negruțiu este un soi de coaliție, de neconceput cu câțiva ani în urmă. Practic toate forțele politice s-au coalizat și doresc să se ascundă după o decizie a CCR care ar trebui să, să desfințeze astăzi infracțiunea de abuz în serviciu. Numai că în cazul reformulării acestei infracțiuni scapă toți cei prinsi deja de către DNA. Statul român nu va mai putea recupera niște sume uriașe de la corupți, unii deja condamnați, alții doar prinsi și cercetați sau aflați în stare de judecată. Sunt albi chiar și cei care au condamnări definitive, căci legea penală mai favorabilă infractorilor se aplică retroactiv. În ultima săptămână, poate ați observat că procurorul șef al DNA, Laura Codruța și a prezentat public în mai multe interviuri efectele unei astfel de decizii, asupra care, așa cum arăta și Curtea Constituțională s-a mai pronunțat în trecut și de fiecare dată a respins-o. Politicienii au criticat ieșirile doamnei și acuzând o că pune presiune pe judecătorii CCR. Eu cred că doamna Chioveși are în spate o bună parte a opiniei publice din România. Dar acum situația este ceva mai complicată decât de obicei. Vedeți, noastră, sunt patru ani de când se încearcă sub o formă sau alta dezincriminarea unor fapte de corupție și scăparea unor politicieni. Atunci când tentativele au fost în Parlament, noi cetățenii am ieșit în stradă. Chiar eu am ieșit în stradă. Ne-am revoltat. Practic, noi, opinia publică, am reușit să atenuăm sau să amânăm un mare rău pentru societate. Scăparea sau iertarea corupților. Acum Acum nu mai e vorba de o decizie a Parlamentului. Așteptăm o decizie politică, e adevărat, dar o decizie a Curții Constituționale. O instituție care, deși politică în esență, cum remarca Negruțiu, nu are o cale de atac. Este baza temeliei constituționale, iar contestând Curtea, contești de fapt democrația românesc. De aceea, întrebarea mea pentru dumneavoastră este astăzi una grea. Doamnelor și domnilor, ce facem dacă în această după amiază judecătorii CCR vor desfința infracțiunea de abuz în serviciu, scăpând practic am tot ce înseamnă șpâgi? la licitațiile publice prinse sau neprinse vreodată de DNA mare, atenție și aia neprins scapă dacă vreodată pe viitor vor fi găsiți să știți că ei scapă 0372069599 este numărul de telefon la care voi vi să sunați în acest moment pentru a intra în dialog Dragoș, bună ziua Bună ziua, Moise Vă ascultăm uh, Nu o să fie ușor uh, Eu cred că nu va fi Nu va fi o decizie favorabilă politicienilor mizez pe chestia asta, sunt optimist în continuare și am două variante. Oricum, voi ieși în stradă, am ieșit de fiecare dată când a fost uh, nevoie. Uh, chiar dacă este, uh, cum ai spus și tu mai devreme, o luptă împotriva uh, curții constituționale, o luptă, că nu e o luptă, e o... Dar uh, voi ieși în stradă... Știți, știți care e treaba? Un protest împotriva curții constituționale, ce finalitate ar putea avea? Vă întreb pe dumneavoastră. Nu cred că ar putea avea o finalitate. Imaginează-ți că unii au câștigat împotriva curții, curții Constituționale și vorbim de 300 de parlamentari și unicamerali. Bună observație. Deci, nu, Dar deci au, câștigat, au câștigat ignorând o decizie a Curții. Așa este. Mai mult decât ignor. Cred că eu o flemezism, în ăsta. Le râzi în față. În fine. Și noi va trebui să câștigăm bătălia asta. Eu mai lupt un an jumate până îmi termin studiile și am plecat. Dacă nu Poate să râd de râdă dragnea la avion, la scara avion, mi zică, pa, prietene, dar voi pleca, pentru că eu nu voi sacrifica copii, într-o țară în care nu suntem responsabili, nu avem nicio... Pe asta se și mizează, Moise. Deci soluția uh, e să plecăm take, din țară, în cazul în care nu, nu, soluția pentru mine este să dau potențiometru de egoist, să-l dau la maxim și să-mi văd de viața mea. Nu nu mai stai într-o țară unde... Uh, nu știu, chiar te arată lumea cu degetul. Ești condus de oameni penali și în continuare sunt puternici. foarte. și la adevărata problemă este că niște decenii, de fapt, înainte de, cum să spun eu, înainte de ultimii ani, am, am avut sentimentul că, dom'le, asta e, știm că se fură, întotdeauna se va fura la noi, nu se poate schimba ceva. După care a intervenit, nu știu cum să spun, un alt mod de lucru al DNA-ului, să zic așa. Un mod care ne-a arătat că se poate și altfel. Că se poate ca lor, corupților, să le fie frică de cineva. Acum văd că se invocă faptul că, doamne, de frică nu mai fac nimic. Sorin, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, Ce e de făcut? Asta e întrebarea. Soluții, în afară de soluția dată de antevorbitorul meu, la care și eu m-am gândit prima dată, dar eu nu să plec singur, pentru că nu am o vârstă la care mi-e greu să iau de la capăt în altă parte, deși nu mi-ar fi frică. Re-emigrare în masă. Dacă pachistanezii, sirienii, afganii au reușit să treacă Marea Marea Mediterană, putem să trecem și nici Nu trebuie să încălcăm nicio lege și să îi plecăm în masă și să i lăsăm singuri. Deci, vă dați seama că e iluzoriu ceea ce spuneți? E, e iluzoriu, dar nu știu, cred că s-ar sânge câteva sute de mii de oameni la un moment dat, pentru că eu rămân fără cuvinte. Nu, deci este, fără sori, cuvinte. nu este asta un semnal al înfrângerii? Ști, este, dar... Plecăm, plecăm noi din țara noastră a, așa pentru cum că... Am spus, pentru da? că, ultimă cui să te mai adresezi dacă Curtea, Curtea Constituțională instituționalizează hoția în România? Da. Îmi spune și mie unde să mai apelez. Ar mai fi niște variante. Rămânem aici... Trecem la lupta de gherilă și lupta de partizani și le furăm ce au furat. Și dăm înapoi la stat. Deci ajungi la niște soluții de-a dreptul aberante. De-a deci de dreptul aberante. Mie nu -mi vine să cred. Unul din... Cine a fost inițiatorul acestei năzbătii? Doamna Bica, dar atenție, vorbim de o excepție încă o dată. Să nu ne pierdem în detalii, eu v-am avertizat ah, încă din știu, februarie știu. că e o întreagă poveste aici, nu e doar asta. Deci, deci e pusă, e pusă, nu pot să mai exprim la radio cum e pusă, dar... Zorin, de deci încă o dată vă vale. reamintesc faptul că în trecut Curtea Constituțională s-a mai pronunțat pe exact. astfel de exact. cereri și le-a respins, dar știți de ce le-a respins? Pentru că până în 2012 practic au prins așa pe aici pe colo, cât un naș de tren cu abuz în serviciu exact. un... exact. în exact. momentul în care au început să pice mari tartori ai din schimbat. România, exact. atunci dintr-o dată lucrurile s-au schimbat iar uh, coerența politică de la, nu știu cum să vă spun eu, de la uh, dreapta. de la lipsa aș zice chiar de la lipsa de acțiune și hotărârea președintelui Claus Iohannis și a PNL-ului. Și până la hotărârea lui Băsescu, Tăricianu, Dragnea, chiar dân cu ministru, vicepremier al guvernului Cioloș. Mare atenție despre ce vorbim aici. Deci nimeni nu se opune, nu? Nu că nu se opune. Toată lumea spune acel joc. Dom'le, e clară, Infracțiunea asta nu e clar. Adică la face cu intenție sau nu face. Domnule, e atât de clar încât există o altă infracțiune care reglementează exact fapta funcționarului care face o greșeală. Se numește deci negligența în serviciu. Deci diferența dintre negligența în serviciu și abuzul în serviciu e exact atitudinea funcționarului în legătură cu fapta sa. Bă, știam ce fac. Știam, normal că știam și urmăream niște lucruri. Deci în acest sens vor să facă e reformularea? Da, bineînțeles. Deci, din punct de vedere al dezbaterii, vă spun, din punct de vedere al dezbaterii juridice, este o glumă proastă. Este o glumă proastă. Mai văd opinii pe Facebook ale unor avocați. Eu înțeleg că pot avea interese. Poate, nu știu, poate etica ar trebui pusă totuși înaintea unor interese financiare. Uh, însă cred că orice student la drept poate po să facă diferența între formele de vinovăție, între intenția directă intenția indirectă, culpa și așa mai departe 0372069599 ce facem? George, bună ziua! George! Bună da. Deci plecăm bună din țară, era o soluție asta mai aveți Nu este idei? nicio soluție Nu este nicio soluție Este o problemă care trebuie să o gândim în 2020 să se spune că Legea este perfect bună. Acum, doamna și este susținută de ambasadorul Americii. Adică, fă puțină curățenică, că mulți hoți pe metru pătrat. Mare România. atenție, asta este retorica antenei 3. Ia mai lăsați-mă cu ambasadorul Americii. Deci, în momentul în care... Nu, deci, uitați-vă... George, ascultați-mă puțin. George, ascultați-mă puțin. Acum, ascultați -mă. Deci, după... Uitați-vă să vedeți ce ambasade a, ambasad a luat poziție. După ultimele alegeri, Vis-a-vis da, -vis de faptul da. că o groază de oameni cu condamnări sau aflați chiar în pușcărie au fost votați de cetățeni. Ăia n-au înțeles în ce, ce fel de țară e asta, cum e posibil ca legislația să permită așa ceva. În același timp în Parlament au votat că, doamne, chiar dacă sunt votați cu suspendare, trebuie să-și păstreze funcțiile. Uitați-vă acolo și o să vedeți toate ambasadele occidentale, nu ambasada americană. Păi, păi numai la noi în România este posibil așa. Adică primarul de la nu știu ce comună sau oraș și condamnat cu definitivă și executorie. Este acasă, bine mersi, nu-l ia nimeni. Ăla care fură o găină, se aduc 20 de mascați după el. Dar devenim la întrebările care sunt astăzi. Da, de făcut? Acolo pe știrbei Vodă există un centru DNA. Acolo lucrează o mulțime de procurori care, într-o anumită perioadă, ca să duci la capăt un dosar cap-coadă, trebuie să culegi fel și fel de informații. Zile pierdute, nori pierdute, Tehnică, salarii, este crie iertă -crie. astea toate pleacă din fibuțării. Noi care suntem contribuabili la sării, vin a, vine acum cei noui legători de la CCR și bate cu ciocanul invers și spune că nu este bună legea. Dă un exemplu. Atunci, cine suportă paguba celor timpite de benzină, motorind la la la la, C se puteau zice banii în altă direcție, sănătate, învățământ, că ne plângem că nu avem deci, în cazul domnului Zegrean, am citit pe aici, care acolo, că de handicap gradul 3, de deplasare sau de nu știu cum. Cred că are niște probleme cu vederea, dar mă rog, nu, nu, nu e tema de astăzi, George. Ce facem noi în cazul unei mă decizii rog. a ce cere în sensul ăsta, vă întreb. Eu merg pe ideea că nici nu se poate lua în discuție că se va da de dreapta, cum s-ar spune sau cum vor multă lume, să se șteargă penalele din România. Da. cum adică nu se poate lua discuție? Este în discuție. E, se așteaptă o, o decizie. O mai, mai vadă, cum spunea și domnul Lăzărău, eu, el, la televizor, că, băi, știți, ne mai gândim, mai facem o întâlnire. Prea da. multă... De ce acum? Deci, George, de ce? Pentru că i-au prins și pentru că sunt foarte mulți. Îmi cer scuze, trebuie să scurtez discuția cu dumneavoastră că nu s de sensațional. Dumneavoastră ziceți că nu e posibil o astfel de, de, de uh, decizie. Acum, eu sper să aveți dreptate, dar, mă rog, nu știu dacă e așa. Bună ziua, Andrei! Dani, bună ziua! Bună ziua, bună ziua, Moise! Eu zic că trebuie să chiar și fără decizia curte, fiindcă deja, de că s-au cu paharul și, nu să spunem, am mărigat știu cât de curând. La Buzul, un serviciu, lucrăm și 20 de ani în sistemul de stat, clar, pentru a am și niște sume, Ia aia îl faci abuzul, fiindcă nu ești un cretind ca să mergi și să semnezi sau să facilitezi anumite licitații dacă nu ești interesat de anumite părți financiare. ce vreau să mai spun pe lângă toate acestea, eu am prins Revoluția, am plecat în 88 în armată, 89 și din 90 am făcut. Așa. Cu regret, spun, din Arad, am sperat la ceva, am 46 de ani, fiică mea are 16 ani, 14 ani mă scuzați și acum o trimit în germane la studii, fiindcă aici nu mai este. Nu mai e țara mea, România nu mai mă reprezintă. Din păcate, pentru asta am luptat la revoluție, să avem un viitor, că aveam o vârstă. Acum am ajuns după 26 de ani să văd că toți acei oameni sunt... La conducere, noi am votat uh, la referendum că vrem 300 de parlamentari, nu au ținut de acele uh, alegerile ale noastre, ei în timpul jocului modifică regele, părerea mea, care nu ar trebui, numai pentru ele, tacit, astăzi am înțeles că și domnul Periceanu a uh, propus pentru <coughs> denumirea uh, procurorului DNA a șefului ICOT să numească numai președintele și Ministerul Justiției, să numească CCM. Dani, vă simt oarecum emoționat? Dați-mi voie să fac da. eu niște precizări până vă mai reveni, da. reveniți noastră. Într-adevăr, a trecut de una dintre camere. O prevedere potrivit cărea numirea șefului DICOT și DNA va fi făcută de către CSM, de către Consiliul Superior al Magistratului. Avem alegeri pentru CSM în această toamnă. Substratul, așa cum îl intuiesc eu, este un alt proiect de care s-a mai auzit, de fuzionarea DICotului cu DNA-ul, care în esență nu este o idee proastă, dar în momentul în care afli, ok, vor fuziona DICOtul cu DNA-ul, înseamnă că va fi numit un nou procuror șef, nu? La astea două. No, da, logic. De către cine? Nu de către Iohannis? Nu, no, absolut. Mie, mie no. Mi se pare că ei acolo își pregătesc în Parlament orice modificare de legislație ca să scape de și. Domnule, da. nu știu dacă țara stă într-o persoană, fie ea și Laura Codruța Chiove, și dar faptul că încurcă atât de tare încât sunt capabili să schimbe legile, să modifice statutul unor parchete, precum DICOT-ul și DNA-ul, numai ca să scape de o persoană, pe mine mă pune un pic pe gânduri, sincer să vă spun. Aici e toată problema. Dacă a fost de fapt au fost aleși ca să ne reprezinte, să dea aleși pentru noi. Nu înțeleg. De 26 de ani tot schimbă și legea educației și toate astea. Eu nu în sistemul de sănătate. Au distrus. Problema este la minister. Este și în dar și. Hai să revenim la decizie ziua de astăzi. Da, a, da, deci foarte, ce de foarte, făcut, Dani? Foarte, foarte scurt. Eu zic că trebuie ieșit în stradă, o indiferent cu mâini, să schimbăm odată totul, chiar și președinte, fiindcă ne-au de totul. Suntem nevoiți să trimitem copiii sau să plece soția sau nu știu cine din familie ca să aducă un câștig pentru noi, că nu știm siguranța pensiilor care vor mai fi, că după cum să știe clar, nu vom avea Corupția afectează într-adevăr și nivelul de trai și mai ales taie perspectiva unei țări. Mulțumesc pentru telefon, Dani. 0372069599 Vă întreb ce facem în cazul în care Curtea Constituțională ia o decizie în privința reformulării sau dezincriminării, tot a e fix, același lucru, a infracțiunii de abuz în serviciu. Bună ziua, Andrei! Bună ziua, domnul Uise. Vă ascultăm! Ați văzut cumva filmul V de la Vendeta, Efron Vendeta, ce mm, cer să-mi amintesc asta, Mă sună destul de cunoscut. E vorba despre cineva care pur și simplu își ia în mână starta și se răzbână pe parlamentari, are loc altcine în Anglia. pe cei care își, reprezintă mod greșit me media. În cazul de față am ajuns la concluzia că numai asta se poate face. să deveniți în un vigilantes, <laughs> un Andrei vigilantes. Deci vreți să aveți un eu, fel de eu, Batman, eu, așa. vă puneți mască și, da, exact, exact, și era... urechi, așa în sus, da, ca exact, Batman și atacați pe cei răi, sau cum? Exact, exact. S să, dăm, uh, să dăm un exemplu, din ca să-i să să speriem puțin, să poate să, să cine ajunge acum în următorul mandat, în toamnă, să se lească de două ori ce legi pro, uh, propun în Parlament, ce proiecte de legi susțin în Parlament. Nu știu ce să fac. Sunt de de, fi de fire, sunt foarte împăciutori și nu am tendințe nu am extremistă deloc. Dar acum chiar nu știu altceva ce putea face E chiar o soluție extremă, dacă nu cumva ați e glumit extrem, E foarte extremă Ziceți că ați altceva? glumit, că altfel ce mă amendează altceva? ce ne-au, vă rog eu Da, am înțeles, am înțeles. Ați glumit, da? da? Vă mulțumesc am pentru am telefon, glumit. Andrei da. Hai că poate mai avem și alte idei 0372069599, 206 bună ziua Alu? Bună ziua, vă ascultăm uh, Bună ziua, domnul Moise uh, Domnul Moise, prea multă retorică în emisiune Prea mult romantism, așa, ficțiune de fapt, care sunt faptele? Doamna Bica a contestat ceea ce a propus, abuzul în serviciu, da? Nu, e greșit ceea ce spuneți dumneavoastră. Deci, deci, că Bica a lucrat la noul cod penal, asta este adevărat. Da. Dar abuzul în serviciu este prevăzut de legislația românească din anul 2004. Agravanta aia din legea 78-2000 s-a introdus după aceea, deci după 2004. Iar noul cod penal a fost preluată o definiție din codul vechi. Mă înțelegeți? Ok, ok. Deci, până la urmă, faptele s-au întors, de fapt, articolele s-au întors împotriva ei. Domnule, știți care e problema? Pe mine mă interesează destul de puțin. Doam adică mă interesează doamna Bica, în sensul în care păi mă interesează nu, care grupul ăla. Păi, doamna păi, doamna, păi doamna Bica a fost în ANRP. Deci, atenție, e acuzată nu pentru ce ar fi făcut ea în calitate de șef de ICOT. Și pentru da. ce a făcut în calitate de membru un Consiliu de Conducere al ANRP. Acolo s-au împățit okay. niște șpăgi înfiorătoare și niște retrocedări de niște sute de milioane. Bun, și, și este acuzată de abuz în serviciu, da? Da, da. Bun, și de vă dați seama, din toți cei care stau acuzați în abuz din serviciu, s-a găsit numai doamna Bica să aibă nu, capacitatea... mulți. sunt mai mulți, sunt mai mulți care, au, care au ridicat excepția de neconstituționalitate, dar oricum nu contează asta. Pentru că admisă pentru unu, după aceea toate instanțele o vor admite Bun, de acord. Uh, acum, ca să facem o mică anticipare a rezultatului, uh, sunt două soluții. Ori acceptă, ori respinge. Da, există va... decât două soluții. Ori e respinsă cererea. Orice altă soluție în afară de o respingere pur și simplu uh, va da naștere unei va aduce către o dezincriminare. Chiar și okay, orice... deci eu bănuiesc că ei vor vrea să o dea cumva deci, scăldată, deci, că, că așa s-a lăudat. Va fi o amnistie a a amnistie, efectul, va acestor... fi, a, efectul va fi ca acela de amnistiere da, într ok, bun Băi, haideți să vă dau un alt exemplu deci numai oamenii care au avut funcții care sunt trecuți prin așa ceva au uh, puterea de a contesta sau de a lua decizii pentru de că infracțiunea -a respectivă a... se adresează numai în legătură cu funcționarii okay. publici și demnitarii haideți să vă dau caz. acum vreo 10-15 ani domnul Stoica, mare uh, mă rog, ministru al justiției a avut un proces când a avut el procesul perol și-a anulat taxa de proces. Parcă e o taxă de proces. Cum Sunt multe taxe, gata, nu știu la care vă referiți dumneavoastră. A avut un proces în care, care implica o mare taxă de... Mă rog, ca să deschizi un proces... Dacă era e vorba chestie. de timbru pentru da, de timbru, pretenții, timbru. pentru da. acțiunea în pretenții, ăla este da. într-adevăr mare. Bun, perfect. Acea taxă de timbru și-a anulat-o cât timp a putut el să-și bage dosarul. După care taxa de timbru are Eu nu, nu știu dacă ce spuneți. Deci luăm cu beneficiu de inventari, eu nu mi-amintesc așa ceva. Ok, nu, dar suntem în domeniul ăsta al justiției. Așa. Deci fiecare și-a tras pe partea lui. Pe de altă parte, doamna da. Noi nu de... Bineînțeles, o societate nu trebuie să depindă de un om, dar chiar în România depinde de un om. Eu nu sunt convins că e așa deci, Adică de cine? De Chiovei și depinde de Societatea Chiovești, noastră sau ce vreți să câte spune? mandate a avut? Deci chiar așa La DNA America este al doilea mandat Al doilea mandat, bun. Adică Și ca procuror general Ca procuror general a avut două mandate Deci dânsa este Efectiv este nemuritoare în funcții În funcții mă refer Și ăsta e un lucru bun sau un lucru rău? Că nu mi-e clar Nu, e un lucru rău Categoric un lucru rău. Atâta timp cât numărul, numărul mandatelor aleșilor este limitat, se limitează, se va limita Și al la procurorului două. este limitat. N-are voie, voie mai mult de două. De acord. Iar, de acord, iar mandatele procurorului șef și al procurorului general sunt de trei ani. nu De de 4, ani, nu exact. Exact. Bun, bun, și un an în plus și un an în minus. Până la urmă, ideea este că din funcție în mai funcție și... Uh, dar mă teamă că o să-i vină și ei rândul. Dacă i-a venit lubica, poate-i vine și dânsă rândul. Vă bazați pe ceva? Nu, dar dacă faceți speculații... în Dar câți dușmani are, cred că până acum, dacă ar fi făcut ceva, cred că ar fi ieșit la suprafață, știți cum? Ca uleiul dușmanii aceia care iare sunt deja neutralizați. Dole, nu, cred că dumneavoastră nu știți despre ce vorbim. Nu vă uitați la televizor niciodată? Niciodată în fiecare zi? Mai citesc presa. Televiziunea deja mă... Disputele de la televizor deja mă indispun. Și în ce presa a citit dumneavoastră despre dușmanii lui și curios. Toată presa spune că ea are dușmani, că ea este un fel de Ioana Dark care face și drege. Uh, dar eu cred că este chiar o idolatrizăm, așa puțin, nu? Mi-e teamă și mie că există acest risc Eu am toată simpatia și respectul Pentru doamna și Însă în același timp aș vrea ca instituția asta de neau să nu depindă Atât de mult de o personalitate și. Eu v-am mai avertizat și pe dumneavoastră și împrecit Pe și prin televizor și prin radio În momentul în care a intrat peste fondurile Serviciilor Secrete La și 21 sfert În momentul în care l-a luat pe Oprea Mare deranj a fost atunci cu Oprea Acum, eu nu știu dacă coaliția asta care bate atât de direct către Chioveșii, adică v-am zis, mi se pare că sunt gata și se pregătește schimbarea unor legi organice, reorganizarea unor parchete numai ca să scape de Chioveșii, eu nu știu dacă tot deranjul ăsta ne arată că DNA-ul ar funcționa și fără Chioveșii la fel sau că din contră depinde mult de hotărârea unui om. Nu cere să speculez pe tema asta. Marcel, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! O să încep să răspund vorbitorului meu că sunt efectiv șocat de ce atitudine putem avea față de cineva care, lăsând deoparte anumite interese, care poate există și noi știm noi, care chiar încearcă să facă ceva. Și face ceva, se vede, adică sunt chiar șocat și după tot ce că e unul tânăr. Știți cum este, există un adevărat bombardament mediatic, acum fiecare înțelege ce vrea din ceea ce se întâmplă, dar și e atacat în aceste zile pe toate canalele. Sunt total de acord. Poate fi atacată, la fel a fost și Băsescu și a scăpat și de emitere și de ce vei tu. În momentul în care vezi că încearcă să facă ceva, faptele vorbesc mai mult decât mi pare rău, dar nu cred că se compare că și cu Băsescu de niciun fel. Uh, Băsescu okay, este, un, Băsescu un este definiția populismului. Da. Ia, chiar mă poziționarea mă de acum, da. nu, și atunci exact. a fost la fel. Vă rog să mă credeți no. că Băsescu niciodată n-a fost altceva. No, în momentul de față și Băsescu și-a schimbat deja blana de vreo două ori și este... Incredibil. Eu nu mă așteptam de la Băsescu cel care a făcut această instituție să existe. Nu a să făcut Băsescu cu această instituție, habar n a avut ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Deci, că că a, a ieșit. Dar a susținut așa ceva, nu pot să că n-a susținut. susținut. A Pentru venea. că a crezut că îi va, o va folosi. Împotriva potriva exact. săi. Exact, și este surprinzător de faptul că într-adevăr funcționează instituția și îl deranjează. Să știți că o perioadă DNA-ul chiar a funcționat așa, în sensul în care a vrut Băsescu. Surprinzătoare a fost atitudinea lui și de fapt. Dar mă rog, Pai, ne a, ducem, a, ne a ducem discuție, către alt subiect. Da. Haideți exact, să revenim, să la, revenim. Decizia, la o decizie a CCR exact. care ar dezincrimina abuzul. Gândind pragmatic și foarte realist, noi avem practic trei arme. Să luptăm împotriva unei decizii privind de excluderea, Eu nu văd Eu văd una, suntem noi și aș putea să fac apel ție, în special, Cristian Tudor Popescu, Tudor Chirilă, cred că dacă stau bine pe ortie pun 10 oameni care pot face, într-adevăr, ceva mai mult decât vorbărie. A suntem... Stați așa, Tudor Chirilă îmi scrie foarte frumos, Tudor Chirilă îmi place melodia, cu nu am chefa, știți cum, deci e preferata mea. Să lăsați-mă să termin. A doua, a doua suntem noi, ăștia care mai credem că se poate face ceva și ceva real. Să facem, nu să vorbim despre ei, să se ieșim în stradă. Și al treia, și cred că cea mai importantă, chiar dacă avem un președinte cum îl avem, cu plusuri, minusuri, poate mai mult decât plusuri, este să-i dăm puterea lui să înțeleagă că, din nou, este acolo pentru că l-am pus noi. Și el, în momentul de față, împreună cu noi și cu dumneavoastră care puteți face ceva, Uh, mai mult decât doar să fii în stradă Să arătăm că putem face un front Împotriva acestor tâmpenii care se întâmplă în momentul de fapt Vă aminteți faptul că președintele împotrii... Nu are o pârghie propriu zisă Împotriva Ei curții naționale. Îi putem crea În momentul în care ești în stradă e poți să-i creezi orice pârghie vrei tu Eu Am mai făcut o dată și putem să mai facem o dată Ca să închei numai Că nu vreau să devin prea apatic Sau prea uh, plin de suflet în momentul de față, dacă se va întâmpla ceea ce, Doamne ferește, se, se poate întâmpla, România se întoarce 20 de ani înapoi. Nu cred că vrem asta. Și asta nu realizăm, indiferent că ne place și nu ne place Ioanis, Băsescu, cine fiel, ne întoarcem 20 de ani înapoi. Ceea ce înseamnă locul meu de muncă, care înseamnă multinațională, se va schimba total. Locul dumneavoastră de muncă, ceea ce înseamnă ziar liber sau presă liberă, se va schimba total, vom deveni tot o antena 3. România în direct, la Europa FM, te ascultăm. 0372069599, Corina, bună ziua! Bună ziua, doamnă Guran! Ce vreau să vă spun? Ce putem să facem? Deci, acțiunea de astăzi are, are mai multe implicații. Ce am fi putut să facem și n-am făcut? Ce putem să facem acum pe termen scurt și ce se poate face pe termen lung? Așa. Uh, putut să facem și ne-am făcut pe mine deja multe ce cu gândul că alegerile anticipate atunci în noiembrie, deși nu le-am considerat o soluție, ar fi fost o soluție, poate să ne scutească de acest parlament care își, își face numai ce are el în cap și pentru el. În noiembrie 2015 ziceți, 2015. 2014, exact. pardon la în noiembrie, Nu, anul trecut în noiembrie cu colectiv. A fost manifestarea de stradă în aproape toate orașele mari din România și a fost problema alegerilor anticipate și am stat la concluzia că nu este o idee, nu este cea mai bună idee. Este, adevărul este că, nu știu, priv, privind așa, nu știu, dacă am putea să ne întoarcem în timp la ce agitație a fost atunci, greu ne-ar fi Greu ne-am fi putut imagina atunci când se striga în stradă că ucide corupția și că numai, că vrem altă clasă politică. Exact. Că la o distanță de numai cât? Șase luni? Șapte exact. luni? Vom avea exact. alegeri în urma cărora PSD-ul va domina toată țara, ba mai mult decât atât și de la PSD și de la PNL vor câștiga o grămadă de corupți. Iar noi vom discuta despre dezincriminarea unor fapte de corupție și scăparea unor mii de corupți din pușcării. Exact. Ar, ar, fi, ar fi sunat neverosimil atunci. Dacă cineva ar fi zis chestiunea asta, eu i-aș fi zis, boi ești nebun. Nu cred așa ceva. Deci eu încerc să învăț ceva de atunci. Și zic, domnule, dacă cu forța aia de stradă și mulțimile alea care au fost și care și-au exprimat o opinie, care cred că n-a fost a majorității României, dar până la urmă a reprezentat o forță, poate și acum putem reprezenta aceeași forță o amenințare. Nu vom avea alegeri altele decât în noiembrie acum. Dar să știm că la alea în noiembrie și să-i trezim pe ea care încă dorm alături de noi. Chiar și dizolvarea Parlamentului, să știți, nu, nu. implică în vreun fel asupra unei decizii a Curții Constituționale. Absolut nu și prin dizolvarea Parlamentului acum, legile deja, au, jocurile deja au fost făcute. Ei intră într-o vacanță, nu mai au deja suficient timp să mai facă mare lucru. Dar cea rău a fost făcut. Deci nu mai putem face nimic, Corina. Putem să ieșim în stradă și să-i trezim pe cei care încă dorm. Când vreți să astăzi. ieșim în stradă? Și astăzi. Păi, astăzi deci eu personal... nu știți că la șapte joacă România cu Elveția? Da, vedeți, asta e problema. Păi nu, e, e o chestiune... Știți că, știți că decizia asta a fost amânată de două ori până acum? Faptul că ea pică într-un moment în care majorit, marea majoritatea opiniei publice... Va fi concentrată pe cu totul și cu totul altceva Pe un eveniment național, pe un meci de fotbal Păi, s-ar putea să-și bată România Ceea ce, fă, ai de mine Deci o să avem 3 puncte După aia mai trebuie să batem Albania și să calificați încalifica 100% Astea probleme adevărate Ciprian, bună ziua E Nici chiar așa, batem el vite, Dar nu câștigăm campionatul, nu-i vorba despre asta Adică, ok Suntem cu un ochi la televizor Dar cu celălalt suntem tot pe ei Despre deci, ce vreau să-ți vorbesc, Moise Spune, Ciprian când vorbim despre instituțiile statului, vorbim despre legitimitate. Legitimitate pe care, în principiu, și-o au în virtutea legii, da. dar pe care și-o pierd. În clipa în care Curtea Constituțională dezincriminează abuzul în serviciu, mie mi-este clar că fidelitățile lor, zile fidelități, sunt la cei 2000. 3.000, 10.000, 15.000, 100.000 de corupți în România. Nu cred că sunt atâția corupți. Domnule, am trăit mai bine dacă aveam... Dacă am, adică s-ar vedea așa o stare de bine în societate dacă am avea 100.000 de, de corupți, am avea... Zic și eu o sumă. În gripa în care Curtea Constituțională nu mai are nicio legitimitate în fața mea, da, tu spui că nu avem ce face. Păi avem ce face, pentru că în gripa în care o instituție, chiar și un stat și un regim își pierde legitimitatea, cetățenii au dreptul să îl schimbe, să schimbe situația. Prin revoluție sau cum vă imaginați, dumneavoastră, că se face chestia asta? Te sunt din Timișoara. Cetățenii au dreptul să forțeze astfel de schimbări. Pentru că, într-adevăr, procedural nu putem face nimic. Procedural nu putem face nimica. Dar atunci înseamnă că... Nu avem absolut nicio putere atunci când vedem că nouă oameni iau apărarea unei armate de corupți împotriva a 19 milioane de cetățeni. Păi eu nu pot să accept că nu pot face nimic. Ies în stradă, sigur, în glumă pot să zic multe ce aș putea face, dar să stăm și să spunem că nu putem face nimic înseamnă că ne merităm soarta, suntem în Miorita. Ok, vă mulțumesc pentru telefon, Ciprian. Adrian, bună ziua! Adrian, da? vă rog, poftiți, vă ascultăm. Da, mulțumesc. Mă gândesc și retrospectiv cumva, de la Revoluție încoace. Am tot votat din 4 în 4 ani. De fiecare dată de ni s-a promis câte ceva. Am observat aproape de fiecare dată că altfel au stat lucrurile în decursul celor 4 ani de mandat ai fiecărui guvern sau parlament. Acum, acum, dacă după această campanie anticorupție, sau în care încă, să zicem, continuă au fost depistați mulți sau foarte mulți se schimbă această lege ca aceștia să nu fie pedepsiți înseamnă că orice am votat noi oricât am ieșit în stradă nu putem face nimic pentru că cei care ne conduc sunt efectiv împotriva noastră în schimbă Te apucă disperarea, dar Adrian ce zicea Ciprian mai devreme ați auzit? Da Dar ce este Miorița să ne resemnăm? Răspundeți-i Lui Ciprian. Păi, auzi, noi nu suntem nici armată, nici poliție. Nu avem arme, nu avem nimic. Și în stradă și ne împușcă ca la Revoluție, da? Ce putere avem? De doar putem puterea să ne uităm de la vot. meci. Păi, zicim. corect. Doar puterea de vot și asistăm ca niște spectatori, că asta am făcut din 89 până acum. Asta este realitatea. Nu putem face nimic, oricât am ieșit în stradă, de câte ori Și de câte ori am votat invers sau nu știu cum Ei schimbă regulile jocului și culmea Ei, care, cei care ne conduc, sunt împotriva noastră a oamenilor A populației Să vă amintesc totuși de uh, protestele de acum câțiva ani de zile Mai țineți minte cu Roșia Montană, cu asta? Da, am auzit Ați auzit? N-ați în stradă atunci? Nu am ieșit Fel, de deci, sunt, nu... Au fost alții atunci Care n-au zis ca dumneavoastră Ei da, au ieșit în poate. stradă și, Deși erau împotriva unei clase politice Că să ne amintim că și Băsescu și Ponta susțineau roșia montană și, cu toate astea, o opinie publică defavorabilă a reușit să înfrângă și o, o, o corporație de asta plină de bani, extrem de bogată, și niște politicieni care erau, susțineau, mă înțelegeți? Adică, de ce sunteți dumneavoastră atât de prăpăstios, Adrian? Pentru că la cele mai multe inițiative din acestea sau în stradă nu s-a schimbat mare lucru. Ok, s-a reușit în cazul Roșia Montana. Haideți, eu sunt dispus să încerc Dar dacă curtea decide într-o anume fel Eu nu putem face nimic Cum a spus și Și să nu joace România în timpul ăla Deci să nu fie România, Elveția Dacă dau decizia chiar atunci Lăsați pe Ciprian singur Ce să mai fac? spune Vă mulțumesc pentru telefon, Adrian Mirela, bună ziua Nu, David, bună ziua a, Bună ziua, mă, Ise Și celor care ne ascultă da? Uh, în legătură cu subiectul de astăzi, vreau să vă spun că în momentul în care se adoptă așa ceva, activitatea uh, statului, da, pentru că este asigurată de funcționari, mă rog, funcționari publici cum uh, îi gândim noi, uh, va fi aleatorie și uh, cetățeanul uh, poate fi victimă... Uh, Aleatoriu înseamnă întâmplător. Da, asta vreau să-și zic, da, deci nu va mai fi o coerență în activitatea funcționarului public care asigură funcționarea statului și legile, așa zis, democratice și așa mai departe. Ba nu, din contră, să știți că ei vor fi mai coerenți, adică nu vor mai avea niște frâne, din punctul ăsta de vedere vor face ce îi taie capul. Este adevărat, dar cezățeanul... Nu e neapărat ceva rău în asta, e ceva rău în asta... Depinde, depinde care este cinta acestei coerențe Dacă cinta este uh, o hoție foarte bine pusă la punct uh, Ca cea din timpul uh, guvernului Năstase Nu să știți că au fost hoții și mai mari Deci pe vremea lui Năstase, într-adevăr, exista un sistem de stat de șpagă devaluat da, da, parțial da. de către Era DNA mai târziu Dar s-au făcut și, și lucruri avem... exact Asta e filozofia, domnei pe care ne-o spune Liviu Dragnea Acum, donle, mai facem și niște lucruri Dar da, mai luăm da. și șpăgi, adică fără cătușe lumea merge Lumea okay, merge înainte, uh, chiar mai bine merge lumea fără că tu șe ne da, zice, Liviu Dragnea. Ok, să revin atunci. Uh, ce ziceam relația cu statul, uh, nu va mai fi protejat de uh, niciun fel pentru că da, domne, public poate greși. Da, nu va fi expus abuzurilor, ta. asta este evident. David, vă întreb ce facem? Uh, la ce abuzuri vă referiți? La abuzuri pe în care serviciu, iau... la abuzuri ale funcționarilor și ale demnitarilor. Da, păi, bine, asta înseamnă desfințare. Mi în mâna funcționalului public cu care vine în contact. Ceea ce înseamnă că regulile acestei democrații moderne nu mai funcționează. Și atunci ne întoarcem la soluțiile antirevoluționare. Și anume, una ar fi uh, depunerea de cereri de azil politic în străinătate. Pentru că la noi nu mai funcționează uh, democrația modernă. Deci de și sunteți pentru să plecăm. De așa. Ultima soluție încă o revoluție. Deci ar fi reformarea din temelia statului, schimbarea acestei, acestei așa zis stat de drept. Domne, chiar presupunând că drept? ieșim în stradă, dăm jos parlamentul, să zicem, deși așa ceva nu se poate, este o lovitură de stat, să ne înțelegem. Dizolvarea da, parlamentului da, se, face, da, se poate face în, în anumite stat, condiții. Dar chiar și așa, ăia toți scapă. Nu înțelegeți? Curtea Constituțională, 3. e curtea Constituțională. Da. 3 3 ar fi Lupta armată. Da? Deci, repeli, adică... Așa cum se întâmplă în San Salvador. Da, nu Marian Nu, nu, David, David, orice e mai bine, orice e mai puțin rău decât o luptă armată. Depinde. În San Salvador, de exemplu, s-a ajuns. San Salvador. A fost un final fericit. Doastră nu înțelegeți nu mai... că eu nu știu să folosesc un calaj Nicov. O singură dată am pus mâna pe unul la o demonstrație de 23 august. Era un copil, adevărat, dar n-am putut să-l încarc la foc nu cu foc. Vezi, adică, doamne, cu cine vreți să vă luptați armat? Că nu mi-e clar. Sunteți de gust medie, nu ați făcut armata? N-am făcut armata. Și nu e mare, nu e mare lucru. Nu, doar degetele să vi se miște bine și gata. puteți numi Mai aveți armate. și alte soluții? Că până A... acum ați dat vreo două, trei de deci încă o dată vă atrag atenția că ceea ce spuneți dumneavoastră nu e sănătos în general pentru democrație Nu este, nu este, dar nu este Dar nu, uh, nu, este. Da. Dar dar nu mai aveți trebuie alte soluții Eu nu cred în ele, nu le încurajez, sunt împotriva lor, dar doar le menționez să deci, da? deci, deci, aveți impresia că dacă ați sunat la radio amenințați pe cineva, stau ei acolo la Curtea constituțională și ne ascultă pe noi acum nu, în niciun caz, mai ales că nu, nu e vorba Presupunând de... Presupunând că ne ascultă dumneavoastră, credeți... Păi nu, la, David. La antena, noi, la antena 3, da, poate Noi suntem metric, niște... Sau. La această emisiune m, intră în cel mai des așa, adică vorbesc în fiecare zi cu dumneavoastră și mi se pare că aveți un profil așa de oameni pașnici, oameni muncitori, oameni care cred în democrație și eu cred foarte tare în democrație. Vă spun sincer că pf, nu știu ce ar fi de făcut. Cred că probabil cutremurul va fi atât de mare în societatea noastră încât doar o stare de impasibilitate a opiniei publice și al societății ar putea să facă mai mult rău decât o astfel de decizie a Curții Constituționale. România în direct cu Moiseguran la Europa Infern.